Пропонувалося з'явитись у міськ відділ внутрішніх справ, де він перебував на обліку як ретидеріст. Але нікуди з'явитися він уже не міг. За встановленою формою мати написала заяву, якою повідомляла, що її син пропав без вісти. Було оголошено розшук. «Чи були у Галактьонова вороги?» – запитали у Віри Дмитрівни в міліції. «Так», – відповіла Віра Дмитрівна. «За кілька днів до зникнення... Син сказав, що вороги в нього є і що вони стрілятимуть у нього. Ці слова виявилися пророчими, хоч про реальну загрозу своєму життю він тоді ще нічого не знав. Як матері, Вірі Дмитрівні, не позаздриш. Молодший син психічно хворий, старший теж не подарунок. Постійно конфліктував із законом, пиячів, на жодній роботі не затримувався і за 10 років змінив щонайменше 10 місць за характером відлюдний, але до матері ставився добре. Ще підлітком викрадав мопеди, за що його було взято на облік в інспекції для неповнолітніх. Віра Дмитрівна в міру свого розуміння проблеми зробила спробу вгамувати механізаторські пристрасті сина і купила йому аж три мопеди, один за одним. Але це не допомогло, бо Геннадію потрібні були не стільки транспортні засоби, скільки гострота почуттів. Увесь час бавився із вогнепальною зброєю і одного разу навіть прострелив собі ліву ногу. Коли дізнався, що почалася гангрена і поставлене питання про ампутації, з лікарні втік. Якось обійшлося. Потім кудись врізався на мопеді і поламав праву ногу в стегні. Напившись, бував дуже агресивний, хоч у нормальному стані мати не могла на нього нарадуватись. Ходив з Вірою Дмитрівною в кіно, як правило, віддавав всю зарплату. За тією шкалою цінностей, що прияті у злочинному світі, всі три судимості Галактьонова були, так би мовити, нормальними. Нікого не зґвалтував, бо серед злодіїв у законів це вважалося глибоко аморальним. Ніколи не ходив у шлюбних аферистах, що ними аж теж ніяк не схвалюється. лише чіплявся до перехожих із ножем в руках порушив правила адміннагляду і виготовляв зброю, щоразу одержуючи за це строк і щоразу повертаючись з колонії гіршим, ніж туди потрапляв. Його, безумовно, скалічила наша виправна система, бо щось ще залишалося у Галактіонові таке, на що варто було б спиратись з його численним вихователям із числа міліціонерів, суддів і в'язничних наглядачів але йому лише додавались строки. Я бачив у матеріалах кримінальної справи кілька фотографій Лактьонова із підліткового віку до тієї, що зроблена була буквально напередодні зникнення. Підліток як підліток, трохи примружені очі, насторожений погляд, але, здається, варто йому показати цукерку, як він одразу посміхнеться. З роками риси обличчя, звичайно, твердішали але нічого схожого на тип злочинця, описаний професором Ламброзо. Ані низького лоба, ані важкого підборіддя, ані вух класичної злочинної форми. Хлопець як хлопець. Боронь Боже вам вивчати кримінальні справи, пов'язані із розслідуванням насильницьких смертей. В об'єктиви судових фотографів потрапляють такі кадри, які потім довго вважаються у вісні. Зокрема, череп Галактьонова, суміщений з його прижиттєвою фотографією, тобто ідентифікації особи за її останками, жертва з'ясування стосунків серед своїх. А Віра Дмитрівна, котру ще разу викликає слідчі, твердить те саме Геннадій був хороший син і по-своєму чесний. У злодійських заходах участі не брав, чужих речей додому не приносив і ніколи не мав навіть кишенькових грошей. Траплялося, звертався до Віри Дмитрівні і просив на насіння, та ще й решту приносив. Я навіть ці рядки свідчень з кримінальної справи зовсім не тому, що ставлю їх під сумнів. Навпаки, ніхто краще не знав Геннадія Галактионова, ніж Віра Дмитрівна. Щось приховувати від слідчого їй було жодного сенсу, бо зняв дня сина минуло вже три роки, тобто лише через три роки злочин було розкрито. Ніякі свідчення вже не могли вплинути на його долю. Кому ж заважав Галактионов? Кримінологи всього світу вивчають злочинність, від чого злочинність зростає, але вона, на жаль, не зменшується. Значно рідше попадають у поле зору дослідників самі потерпілі, хоч певні частині їх належить чимала роль у виникненні ситуації, які закінчуються протиправними діями. Пам'ятаєте комендант Шумиронову із капітанської дочки і те, як вона відряджала поручика розібрати конфлікт між солдатом і бабою. «Розберись, хто винний, і покарай обох!» На перший погляд, звичайно, пушкінська іронія. Насправді ж, спостереження, яке випередило деякі висновки правознавців про те, що деякі злочини явно провокуються потерпілими. Досить було того, що Галактионов увесь час дратував Тарду, який жив поруч. Щось заважало Стасові у манері поведінки сусіда, у його п'яній незалежності і взагалі у тому, що він не такий, як він сам.